Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Lukáše. Ježíš se vrátil od Jordánu plný ducha svatého. Duhovodil poušti 40 dní a ďábel ho pokoušel. Ty dny nic nejedl a když uplynulý vyhladověl. Ďábel mu řekl, jsi syn boží, řekni tomuto kameni, ať se z něho stane chléb. Ježíš mu odpověděl, je psáno, nejen z chleba žije člověk. Pak ho dňábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechno království světa a řekl mu, všechno tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože mě je odevzdána a dávám mi komu chci. Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude tvoje. Ježíš mu na to řekl, je psáno, pánu svému bohu se budeš klanět a jen jemu sloužit. Potom ho ďábel zavedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu, Silý syn boží vrhni se odtud dolů, je přece psáno, svým andělům vydá o tobě příkaz, aby tě ochránili a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu odpověděl, je řečeno, nebudeš pokoušet pána svého Boha. Když ďábel dokončil všechna pokušení, opustil ho až do určeného času. Slyšeli jsme slovo Boží. Dnes jsme slyšeli takové zvláštní evangelium, protože Pán Ježíš jako Boží syn. Na poušť veden Svatým Duchem. Většinou, když mluvíme o Božím Duchu, tak máme takové, taková očekávání, že Duch Svatý nás bude vodit k Bohu. A tady Duch Svatý vyvádí Pána Ježíše na poušť do prostředí, kde je nedostatek jídla, kde jsou nebezpečná divoká zvířata. A možná, že nikdo z nás by se neodvážil na 40 dní a nocí odejít na ta opuštěná místa, která jsou v Izraeli. Proč tomu tak vlastně bylo? Protože Duch Svatý on nejenom nás vede k Bohu, on nás vždycky vede k Bohu. Ale aby nás mohl přivést k Bohu, tak nás vede na naši poušť. Vede nás na poušť. Pravdy o nás. Páne Žíž si vyzkoušel jako člověk, protože nám byl ve všem podobný, kromě hříchu. To znamená, že on byl i hladový. I třásil se zimou. Prožíval všechno to, jak prožíváme my. Jenom měl v sobě tu identitu Božího syna. A právě zakusil si na poušti svoji lidskou bezmoc. A zároveň svoji absolutní závislost na nebeském Otci, protože on je jeho syn. A jako člověk zakusil závislost na Bohu. A právě do této atmosféry, když ďábel krouží kolem Ježíše, vnímá, že to je veliký člověk, a teď také vnímá, že se připravuje na poušti na své poslání tak to jsou vody, kde loví ďábel. I ohledně našich životních povolání. A zvláště ohledně našeho rozhodování. Tam ďábel kolem nás krouží. A teď nám začíná nabízet. Ďábel nekrouží jako nějaký lev, který nás chce rozsápat, i když on tím levem je, který nás chce rozsápat. Ale on přichází jako ten, který nabízí život. Ten, který nabízí svobodu, ten, který nabízí klídek pohodu. Když vidíme, jak Pán Ježíše pokouší, tak to je trojí pokušení, kdy mu nabízí vlastnění, nebo můžeme říci, že čtyři pokušení, aby vlastnil. Toto všechno ti dám, bude to tvoje. Ale když padneš před mu, předem, na kolena a pokloniš se. To znamená, když budeš závislý ode mě, když budeš poslouchat mě, když se budeš řídit mými tendencemi, když budeš žít tak, jak žiju já. A víme, jak žije ďábel. A Pane Ježíš přichází obnovit vztah mezi Bohem a člověkem, když člověk poslechnul zlého ducha, Adam s Evou, oni si zakusili to ano, budu ti sloužit, a také si zakusili non serviam, bože, nebudu ti sloužit. Tedy vybrali si zlého ducha, aby je vedl k jejich štěstí. A víme, jaké štěstí nabízí zlý duch. Absolutní svoboda, nikdo mi nemá co kecat do života, ani Bůh. Ani Bůh. To je jedna věc. A to máme všichni tak trošku jako v sobě. Vím, že jeden pán mi říkal, že... Je to věřící pán, který chodí do kostela, je věřící, ale je nějaká oblast, kam pána Ježíše nechce pustit. Co mi pán Bůh má co kecat do mého intimního života? A přitom pán Bůh ho stvořil. E, potom to další pokušení je pokušení e, jakoby mesiářství, Opět bez otce nebeského. A Pane Žíž všechno mohl dělat sám od sebe. Ale Pane Žíž přišel obnovit ten vztah poslušnosti, tak on se rozhodl, že bude absolutně poslouchat svého nebeského otce. A Ďábel, když zjistil, že Pane Žíž mu odpovídá božím slovem, tak hned vezme boží slovo do rukou, Ďábel, Bibli, a začíná citovat písmo. Skoč z chrámu, vždy je psáno a my jsme ten žám, jsme se ho modlili. To je ten 79. žálm. Skoč dolů, vždyť anděle přijdou a budou ti sloužit a nic se ti nestane. A ukážeš, že ty na to máš. Ty potom můžeš takovéto zázraky dělat před lidmi, oni v tebe okamžitě uvěří. Ale co by se stalo, kdyby pán dělal takovéto kejkle-mejkle a lidé by v něho uvěřili, obnovil by vztah mezi otcem a člověkem, nebo mezi těmi lidmi a svým nebeským otcem, asi těžko. Protože kdyby přestal dělat kejkle-mejkle a potom by řekl, poslouchejte mého otce, který má svoje požadavky, kde už nejsou ohňostroje ani pozlátko, ale velmi náročné kroky k Bohu, zřeknutí se zla, to by lidé znovu odešli. A co se týče moci, to je pokušení každého z nás mít moc nad druhým člověkem. Mít moc nasměřovat toho druhého člověka tam, kde chceme my. dopínkat ho tam, kde ho chceme vidět my a zároveň předělat ho tak, jak ho chceme vidět my. To je vždycky pokušení. Je velmi náročné dát druhému takovou vnitřní svobodu, aby se mohl vyjádřit sám za sebe, aby se mohl rozhodovat sám za sebe ohledně dobra, ohledně lásky, ohledně budoucnosti. Je to velmi těžké. Z druhé strany pozná se potom člověk podle toho rozhodování svobody, jaký je. Když mu člověk dá svobodu, a on ve svobodě nám řekne ne, najednou my zjistíme, jaká je to bolest, když člověk nám řekne ve své svobodě ne, tak jako Bůh zakouší bolest, když mu člověk řekne ne a začne se věnovat těm cestám zlého ducha. Tedy i my jsme na poušti a zkusme to období toho postu prožít v takové větší pokoře takovém větším naslouchání. Jak nás to pán Ježíš vede ve všech těch oblastech? Vede nás k naslouchání Bohu a k poslušnosti. Když se nám zdá, že ty boží přikázání nebo boží zákonitosti, jeho lásky jsou náročné, tak máme pravdu. Ale z druhé strany, co přinášejí? Přinášejí hlubokou vnitřní svobodu to, co dělá bel, lacině slíbí, že budeš svobodný, když si budeš dělat, co chceš, člověk si začne dělat, co chce, najednou zjistí, že je bez spárech vlastních choutek a potom ještě ty choutky ho dokážou úplně zničit. A ta Kristová svoboda je o tom, že my nasloucháme Bohu, kráčíme po jeho cestách a najednou máme zkušenost vnitřního pokoje. Máme zkušenost vnitřního života. Máme zkušenost dokonce vnitřní hluboké radosti. Protože my můžeme mít rádi toho druhého bez ohledu dokonce na to, jak On se chová k nám. Ten vrchol Kristovy svobody. Milujte své nepřátele. dobře číňte těm, kteří vás proklínají. Modlete se za ty, kdo o vás mluví špatně a tak dále. To je svoboda v Kristu. Že nás už nic nezničí nebo nepřímně k tomu, abychom začali nenávidět, abychom začali se chovat špatně k druhému, nebo abychom ho začali pronásledovat nebo ho ničit. A tak zkusme v té velké víře, v Ježíše Krista, který má moc, aby nás v této Eucharistii proměnil, aby ten vstup do té posní doby byl radostný a abychom byli velmi otevřeni. Na naslouchání tomu, co po nás chce Nebeský Otec, tak jak to Pán Ježíš zachytil na poušti. Amen. <těk>